Несподівано лсявши темну церкву. Увесь вівтарь у далекій улоговині вмент осяло, а куриво хмарою-веселкою стояло по церкві. Чудувався Андрій з темного кутка, на сиє диво зорею подіяне. Якось заграв вигран, простогнуючи. Залунало по церкві... Вигранове стогнання, воно густішало, вигрімляло по церкві, а далі знов мент, обмінившися у чудовні музики, пішло високо по підсклепінням, співливими голосами, скидаючись на тонкі голоси дівочі, а потім знов перейшло густий рик та грім та й ущухло. Та й довго ще той гугод грімовий ходив, тремтячи попід склепінням. Чудувався Андрій, розтуливши вуста з тієї величної музики. Цим часом почув він, що хтось сіпнув його за полу. І тімо, промовила татарка. Вони перейшли церквою, ані в знак нікому, а далі й вийшли на майдан біля церкви. Вже давно розпустилися парости ясної зорі, усе віщувало про схід сонця. Отой Майдан був квадровою картою овсі, такий пустісінький. Посеред його стояли ще штандари, нагадуючи, що мост тиждень тому, як був тут Кіторг. Вулиця, котрих тоді ще не кували, була просто засхле багновище. Майдан оточували невеликі, вгідно п'ятро кам'яні вальковані хати, що знати і слупи з глицями навскови, як під гурт будувався собі люд за тих часів, що й тепереньки ще можна подекуди побачити по Литві та Лятчині. Усі вони мали дуже стромкі дахи, а в їх багато віконців продуховин. «На єднім боці, біля самісінької церкви, сливе над усім будилище вище, витикалась якась озія, овсі одмітна від інших будинків, де слибонь міський магістрат або ж якась будівля задля уряду. Вона збудована була двома п'ятрами, а над той поверх її люсти баштя з ганком, де стояв вартовий». Великі дзигарі уроблено було в дах будилищеві. На Майдані, як у домовині, ані телень, але Жандрієві вчулося, що ніхто стиха стогне. Розледжуючи, укмітив він по тім боці зодвічі зо три людині, лежачих нерухомо слива на землі. Тим часом, як пильнував він їх, щоб дізнатися, чи сплячі вони, а чи померли, цоп. Натрапилось йому щось під ноги, коли зирк, аж жіночий толуб. Либо жидівка ще. Здавалося, що була вона ще молода, хоча по запсованому понівеченому її обличчі того й не можна було дійсно вбачити». На голові їй була червона шовкова хустка. Жемчуг чи буси у два ряди покрашали її навушники. Дві чи три довгі кучері обіцями випадали з навушників на висхлу шию з напруженими жилами. Біля її лежала дитина – корчавими рученятами, упнувшись у висхлі перси та скрутивши їх силоміць з зла, не знайшовши їх покорму, Дитина вже не лементувала й не рюмсала, а тільки живіток ледве зводила. Це й давало нам знаки, що вона ще не вмерла, або ж, принаймні, ще тільки доходе. Повернули вони вулицею, коли цоп, якийся бісновитий, зупинив їх, забачивши у Андрія коштовну собі річ, та мов тир той кинувся на його, репетуючи, Кете хліба, пробі хліба. Але ж не мавсь він на силах рівних до сказу, Андрій штурхнув його, той гепнув.